hej, uh, søren! Dag, Jonas, hvor er det skæren? Uh, tak, det går. Uh, er du stadig kok? Ja, stadigvæk. Jeg, jeg, jeg har fået nye på Sirius for Kapten Haddock og Tintin. Dem kender du vel? Tintin? Uh, Kapten Haddock? Jo, vist kender jeg dem. Mm, de blev jo meget omtalt under affæren med brødrene Fugl. Men Sirius, det er jo en troller. Skal vi på fisketur? Ja, det kan man også godt sige. Vi skal ud og fiske efter en skat. Øh, hvad er nu det for en skrøne? Ja, på ære. Men der bliver os ikke? Det drejer sig om en sørøverskat fra det 1700. Så du ræk ham den røde. Han borede en fregat. Den hed indjørning, Og så gik den altså senere ned. Og nu kender ting tænder, kaptajn Herduk, stadig. Og når jeg fortæller det resten af senere, ikke? Jeg, jeg, jeg tror nok, han ham vil bo derovre, hvis du kan sige, lidt Nej, det var en glædelig overraskelse. Hvad skylder jeg æren? Nu lige op fra Jeg vil gerne høre beretningen. Ja, selvfølgelig. Og herhjemme. Efter velunderrettet pille, skal tråderen Sirius ud på meget spændende fiskeri denne gang. Det drejer sig om sørøveren Ratham den Røde Skat, der befinder sig ombord i frigatten 1 som sank i det 17. århundrede. Kaptajen Hatter og den unge Tintin, menes at have lokaliseret vraget. Begge de herrer er velkendte i forbindelse med afstøringen... Skrum, sprøjter, cykloner alle journalister skulle have mundkåret på... og sig ind i en undervandsbåd og et dybt sted. Du skal bare se, inden du kan tælle til ti, så har vi en flok af dem her. Der kan du se. Nu begynder det allerede. Goddag. Hvilken avis kommer de fra? ingen, men jeg hører de af radioen, at de vil forsøge at opspore Rakam den Røde skat. I så tilfælde kan vi følges. Jeg kan kun køre grav på halvdelen af skatten. Jeg skal sige at mit navn er Rakam den Røde. Ja, det er virkelig deres navn. Må jeg se deres kørekort? Ja, med glæde. <laughs> se her, kaptajn. Så griner du også. Lad se. <laughs> Ja, nu forstår jeg hvorfor du griner ja, Tænk at hedde til fornavn Og hamrøde til efternavn <laughs> Kan de så se at forvente fuserne og komme af stad? Her, Jeg kræver min part i skatten Jeg er for at række op den røde i i linje Og det kan jeg bevise mm -hmm. Må jeg være fri lyt, ikke til ham? Øh, det er mig, der... Øh, Næh, min øh, min, min jeg, jeg har aldrig tvivlet om, at, at, øh, jeg... Tintin, vær venlig at se i dette stamtræ over min slægt. Tintin, lad mig ordne den historie. Hvis der er en rakam i det der abort, så vil det lige straks vise sig. Alle i rakammer. Ser I, jeg er efterkommer af ridderen Frans von Hatter, som i en fortid dræbte Rackham i en duel. Og der er visse øjeblikke, hvor jeg føler, at min tip-tip-oldefars krigeriske lyster gav I såsgruppe af, I fuldmældspirater, og I kan få jeres kørekort og stamtræer lige i nakken, sådan en flok fugt, Der kan du se, ting. Puh, det var godt, du fik den jæget på flugt. Vi skulle have været hos professor Tonnes for 10 minutter siden, bare han ikke er sur. Jeg vil blæse på ham, den stakkerende solformørkelse, som han er sur Goddag, professor. Undskyld, vi kommer for sent. Ja, velkommen. Ja, selvfølgelig gør jeg selv rent. Nu skal de se, hvad jeg mener, at de får brug for. Som de ser, ligner denne her, Men det er en meget sødystig undervandsbåd. Udstyret med fineste elektronik og ildbeholdning til to timers stykning Nu kravler jeg op i den og demonstrerer finesserne. Det fatter jeg Det må være sabotage. Der er ikke meget tilbage. Nå, no, no, de mener også, at det er sabotage. Man har saboteret min ubåd. Det gør mig ondt, professor, men vi kan ikke bruge den opfindelse. Nå. No. Vil de hellere have to sæder i den, så får de det? Nej, her professor, jeg siger, at vi kan ikke bruge deres opvægelse... Glimrende så din aftale! Jeg laver den lidt mindre, så skal den nok være færdig til tiden. er igen, kaptajn. Du fik ret. Det tog ikke ret lang tid at få gjort skibet klar til skattejagt. Selvfølgelig. Det siger du sig et godt skib. Det er ikke Men jeg, jeg tror slet ikke, jeg tager med. Hvad er det for noget sludder? Du kommer med. Selvfølgelig skal du lede ekspeditionen. Nej, det, det går ikke. Jeg har lige fået en lægerklæring. Jamen, du fejler da ikke noget. Nej, så det ser det fra Dr. Pilesen. Kaptein Herdok har et glimrende helbred, dog må jeg udstede meget stærkt forbud mod alle former for stærke drikke, såsom øl, snaps, vin, whisky, konjak, rom. Ja, det vil jeg selv sige, jeg dø jeg er på gramtrand. Slut og vrøv, kaptajn. Netop på sådan en sørejse bliver du frisk, som en haver. Goddag, goddag, mine herrer. Det var dem, der var der det er netop det. Denne professor, Tonne Sol. Ja, jeg forstyrrer jo ikke for mig. Vær venlig ofte gerne deres landkrabbe-luksuslæge så langt væk fra som muligt. Nej, det glæder mig, for nu er undervandsbåden helt klar. Hvornår vil vi have den ombord? Vi vil overhovedet ikke have deres tåbelige uhyre her i skiben. Nå, ikke i morgen, jamen så kommer jeg om. Lidt glimrende. Nej, nej, nej, nej. Den professor giver mig skoldkopper. Jeg kommer over. Så snart de fire kasser dernede der på, så er der afgang. I kan ikke holde den professor ud. Men forræder, kaptajn Haddock er, han er en sådan en rar mand, men han kunne nu godt have anvist mig min kahyt. Nå, men det. kan kommer man nok. Tak Ja, aktor. aktor! Så tag, nu er vi endelig kommet på skattejagt. Kan du høre? Nu gik maskinen fra halv til fuldkraft. Nej. nu savner han farten igen. Tintin, jeg har lige fået besked fra havnefoden om at gå ned på halv fart. Jeg er en speedbød på vej herud med vigtig nyt. Ja, jeg kan skimte den. Hvad tror du, det er? Det vil jeg ikke. Vent og se. Nu har jeg nok af det. Det er du de konger, de konger. Hvad ja, man de vil? Oh, hej. Oh, hej. Vi skal med. Hvad i hede, Hellerup, er meningen? Vi skal beskytte dem på turen. Beskytter os? Er vi der i fare? Men meget stor far. Jeg vil endda sige overordentlig stor far. Den modbydelige skurkmagtsfugl stak af fra dommeren under afhøringen, og han er set nede i nærheden af Sirius i går. Det kan da godt være, han har ondt i sinde. Han kan lige vise sit stenbid og her, så skal jeg svært ud til for i løbet af... De kan være ganske roligt, kaptajn. Nu er vi her jo. Jeg vil da sige overordentlig rolig Ja, ja. Nå, nu må I se at blive indkvarteret. Der er to ledige køjer, styrbords forude. Mange tak. Så går vi dernede med bagagen. Kaptajen, kaptajen. Hvad vil du? Gok. Ja, det er utåligt. Den fordømte hun til terry, Han har i en hele kasse beskytte. Hvad har Terri? Ja, Terri, ja. Jeg så ham selv hen ved kardusen. Terri, hvor er du hen, din røver? Jeg skal sørge for, at det ikke gentager sig. Ja, vil det være så vanlig? Var det, var det... Var det den vej til vores hytte eller... Ja, det er lidt mig først, Tak, tak. Så, så går vi ned med det samme og klæder os i sømandstøj, og så blander vi os med besætningen. Det er en god idé, du Pong. Nej, nu må det altså være slut, kaptajn. Nu går det ikke længere. Først går for hunden en hel kasse beskytter sig, og nu har den hugget en nystad kylling. Nej, Tag. den groveder. Nu skal jeg få fat i ham. hvor er du, din lille laban? Hør, kok. Så du tager i spæne med den kylling? Næs, ja, andre siger, jeg så ham ikke, men jeg formoder. Hvad du formoder, en gammel at må Sådan en kokkesnude. Hvis man anklager nogen, så må man have nogle beviser. Hvem siger forresten, at det ikke er der selv, der har et den kylling, hvad? hvad? Se, så kom ned i kabinen. Nå, titin, Nu tør jeg i hvert fald. Ind. Prøv at passe lidt bagved. Du kan være ganske rolig, kaptajn. Jeg skal nok holde øje med ham. Godnat, godnat. Sådan en tyv. Det kan du selv være. Du er en værre en. Jamen, Dupont og Dupont, hvad er der nu? Det er ham der. Han har hugget min hovedbude. Det er en overordentlig usandhed. Han har neglet mit tæppe. I kan altså ikke være bekendt at råbe op i den alder over bakke I skulle skamme jer. Må vi så få ro? Torten døn og ildsbrydende søslanger Tag den el, den Jamen kaptajn, der er jo hvad der los Og det er mit visk, min, viske, min, min viske er forsvundet for katten Forsvundet? Hmm, der er nok en, der ønsker dig et godt helbred Du kan jo slet ikke tåle det Ja, gør du bare en armur endelig Hvis jeg får fingre i den slønge Så skal vi se, hvem der lærer bedst Ej. Vi kan da godt undersøge det med det samme, hvis du vil Nej, går du bare til Køjs Jeg har jeg lidt i reserve i lasten Nå, men så god nat God nat. Jeg var lige en runde For 7.000 skal skalpe jæger tændt ind Kom hurtigt Alt hvad du kan Det gælder noget ud Det er jo ikke andet end blikplader Ja Ja du har ret Jeg troede det var en Har flere blikplader Og har en kasse til Blod og biskaiske blæksmutter Så er der altså ikke en råbeviske Hvis jeg får fat den kæmpe klaptos Der er om på kasserne Så skal jeg lave ham til ketchup, sildesalat Kom nu kaptajen Det finder vi ud af en anden gang Men nu tager jeg uden for mistanke der lader gå En kylling måske Men en flaske viske Aldrig Tære Hvor er du der været? Du tænker som om du er fuld, og du lugter langt væk af whisky. Se der, kaptajn, under redningsbåden, Hvil... en knust flaske. Hvis jeg får en i den æld, den der er møbe, der... Der ligger nogen der snokker i redningsbåden. Det er umuligt. Den har været af hele tiden. Sprit og salpetersyre... Snøringen er løsnet her i den ene side. Der ser du. Ser du det samme som jeg? Hvad i hele hule hældefønder bestillerturerne sol her? Hold op, sløve salamanter! Hey, ærligt talt har jeg sovet rigtig skidt, men siden de nu tilbyder, man kan hy... Kan jeg Hvad? Jeg skal personligt proppe dem i et hyttefald og holde dem under vandet Ja, ja, ja, ja. Min underbarnsbåd er selvfølgelig ombord. Hvor er jeg, mit whisky? Øh, visker jeg? Ja, hvis man om, så taler jeg jo, der, der så nogle kasser på kajen. med lige gyldige flasker i. Dem tog jeg så op og lavede min undervandsbåd i i stedet for flaskerne. De gyldige flasker, oh, de ødelagde landfaldpennet for den mand. Mange tak, kaptajn. Det er der dem at invitere Det her, jeg skal også. <løb> Ventet af dem. Nu vil jeg ikke håbe, de fortryder den venlige modtagelse. Nu skulle vi altså ifølge dokumenterne være på det rigtige sted. Vi må snart få øje på øen. Jeg må indhørende lægge med. Står øen ikke på kortet? Nej, det gør så nogle små øer aldrig. Jeg prøver med at kigge dem. Ja, jeg kan ikke sige noget. Ja, vil du? Næh. Har de sige noget? Nej. Men jeg kiger en flaske champagne til den første, der ser land. Hvad hedder øen? Jeg står ikke på noget kort Nå, og så er de endda så sikre på, at vi er i nærheden Fuldstændig sikre Jeg har beregnet positionen her til morgen Så kunne det altså ikke tænkes, at de har regnet forkert Mine udregninger ligger ikke de af den går selv ned og regne efter herr Klåsen og herr Æ, det der sprang op af vandet der Det, det var en fisk Ja, det de? Nej, det var flyet med vinger på og fænder Æ, jeg mente jo nok, at det ikke var en fisk Undskyld, kaptajn, men der er faktisk en lille fejl i deres udregning. Her er den nøjagtige position. Nu ved vi, hvor vi er. ret. jeg blotter mit hoved, mine herrer. Tag huren af. Hvorfor det, kaptajn? Det er et stort øjeblik. Jamen, uh, kaptajn, hvad er meningen? Forklaringen er den, at ifølge deres beregninger befinder vi os i dette øjeblik i Peterskirken i Rom. Jeg begynder hvor jeg tror, at tro, min tip-tip-tip-oldefar ridder Haddock holde for nar. Der er ligesom noget, der tyder på det. Lad os lige se. Det er straksmiddag. Så kan jeg beregne efter solhøjden. Præcis hvor vi er. Dokumenterne siger. 7, 37, 42, nordlig bredde, 70, 52, 15, vestlig længde. Instrumenterne siger, at vi er sat forbi øen. Kaptein, vi er nogle værre fægpander. Da ridderen sejlede, gik nulgraden gennem Paris, i vores dag er nul gennem Greenwich. Du har den ondt, Tvorten, med ret. Vi er alt for langt mod vest. Råret hårdt, styrbror. Hold det så stegøst. Hvad sker der? Vi drejer dig vel ikke rundt, kaptajn? Det er lige det, vi gør, pariserer. Oh, husk jo lov. Jeg, jeg troede lige før, vi drejede omkring vores <laughs> hvor kan man dog tage fejl? jeg, jeg, jeg, jeg synes, vi drejede Der vi vores gattel. Der er gå stop i maskinen Hvis ikke en her, Le Jeg Er klar til at gå i Ja, ja. professoren har forklaret mig det hele Stol på Terje mig, det skal nok gå Åh, vent lige et Jeg glemte at sige, at når de finder var, Så tryk på den røde knap lige til venstre for termometer, Så stiger der automatisk en røjsøjle gennem vandet op i luften Så vi kan se hvor det er Er det den der røde knap? Nej, nej, nej, det er den røde knap, ja ja, og rigtig god tur Nej, se, Terry. Vand til alle sider, og en masse fisk! Nu. nu forsvandt han. Bare det ikke går galt i den fyr. Er klokken blevet et kvarter i fire? Det er umuligt. Han har kun været væk i to minutter. Jeg synes, han har været længe væk. Bare da ikke sker ham noget. Ja, kaptajn, Ja. – Dårlige nyheder. – Dårlige nyheder? – Nej, bare det var. Men de var altså dårlige. Enhjørningen ligger slet ikke her. – Se selv! – Hvad er det for en dinos? Ja, netop. Det er et pendul. videnskabeligt. Nå, hvad så? Pendulet siger, vi skal meget, meget længere mod vest. Ja, de kan selv se, det svinger i den retning, hvor bræret ligger. Hvad er det for en røg der, kaptajn? Åh, oh, han har fundet indgørningen Se, nu kommer op Hej, Tintin, fandt du det? Ja, ja Har du dykkerdragten klar? Så går jeg ned med det samme Tror du, du kan klare det? Nændt Jeg føler, de råd, du selv har givet mig Husk nu Når du var op igen, træk to gange i ribet Fire korte ryg betyder far. Forstået? Og så er i to, de der, de pumper de pump. Få fat i pumpen og kom i gang med pumpen. Så tænker kan få luft. Nå. Nu vælder han rundt ned på bunden. Hør i to klapuler. Hvorfor pumper I ikke ordentligt? Vi vil bare hvile ørerne et øjeblik. Vi er helt udpumpet ud på kryder så dem blomber ud og dømmer at jævnkrabber vi tager livet til en ting kom til I trænger til at høre huden jævrene ny kaptein når en ligger langt væk hvorfor dykker han så her han er ned og plukke violer jorler de viste jeg tror gerne, kan jeg kan ikke se nogen hvide joller Der røgte han to gange i revet Held op! Han har nok fundet et eller andet Hva, Hvad er det? Se hvad se, man har i hånden Det er et guldkors med diamanter og, og en daggers Ej, et rigtig kors Ja, det begynder meget godt, ikke sandt? Hvorfor sagde han, mon? Atentin var ude i nogle hvide joller Visste, det er det en god begyndelse Men der venter store ting denne gang går jeg ned Der er jo forresten ikke nogen heger, Nej, du kan være ganske rolig, kaptajn Nå, men skal kom i klemme med hjælpen. Så, nu sidder den Værsgo at gå en tur på havbunden ham ind. han rykker voldsomt i lignende Hvad må det betyde? Var det ikke hej Nåh, nu dukker han op. Selvfølgelig med en flaske i hånden, hvor det ligner ham. Se her, kære venner. Ægte om. 200 år gammel. En skøn antikvitet, Skål alle sammen. Smag denne gule dræk. Og skaff mig et stort net. Jeg skal så ske til flasker. Hold pumpen i sving. Jeg har ind med det samme. Man kan se på luftslangen, at han spænder godt omkring derne. Så der rykket han i linen. Halvind, forsigtigt. Brrr. det var hårdt op. jeg set flaskerne? Hvor mange hun der er? 27, 28, 29. Det må være nok til resten af turen. Skål, kære venner. Lad os mindes min tip-tip-tip-tip-tip. Hør, pumpen går nu, og det er belmørk nat. Den knirker og knæger. Kom, vi må se, hvad der sker. Hvad? Udenstår står i to bedrøvelige boldværksbomser og laver. De pumper, de har i deres til at holde op Kan I så sige at komme til køjs Så skal I få et par stykker pumpernikle til morgenkaften i morgen Inden I skal pumpe videre Godnat med jer Godmorgen, kaptajn, ja, Er de allerede oppe? Ja, ja, og tænd til ned. Nu vil jeg håbe, at han finder skatten Det er nok spændende at gå hernede på havbunden helt alene Der er en flaske rom til, den kan stå til kaptajnen Ho! et skrig. Hvor det skulle være at ham, den røde skat Jeg heller ser at komme op, så vi kan få den åbnet Så for søren, en kæmpe hej Den får en på trynen med en flaske til mig, Karom Bang, værsgo her hej Ho! kom her med skrinet og flasken smadrede. Hejen er flakant, Den svømmer op lige ved siden af skibet og stikker halen i vejret. Her er der kvicken omkring den. Hive høj, for den her ombord, så den ikke hedder sin tind. Puh, det var godt. Nå, havde sådan sin op, forsigtigt. Nå, min ven, det var værre nummer, du lavede der. Det var skam ikke noget nummer. For hegens mave er op, så skal du bare se. Næh, ja, nej, vinder. Altså, meget fint elkartessum. Ja. Kaptajn, kaptajn, se, hvad der var i hegens mave. Et skrin. Jamen, det, det rækker om den røde skat. Endelig fandt vilden. Skynd jer ned i min kajyt. Vi må have det åbnet straks. Det er halsvært. Bare du ikke knækker kniven Ja, du har ret Prøv hellere med et kobin Du har ret, min ven Hold lige her i Godt valg Så jeg Det man? Åh Hvorfor er landsens låskede langhårede Det er ikke nogen skat Nej, det er noget gammelt pergament Næsten helt opløst af saltvand Pergament? hø? Hvad skal vi stille op med det smørmålspapir? Tag nu ikke mod, kaptajn vi fortsætter eftersøgningen. Næh, nee, ikke det gamle. Du kunne være garminder. Men nu det mest spændende. Må jeg gemme dem? Ja, for mig gerne. Nu går jeg op på broen og får lidt friskløst. Kigger lidt på øen. Det er godt for nærmene. Men nu må I løn der, skikkert. Ja, værsgo, hvis de er løs. hvad må de er? Godt der derinde på øen? Korsi? Hvad Hva for Hva et kors? Ja, det er der, man kan se derinde på øen Lån mig, siger den Jeg vil sige så... Ja, men Jamen, ja, ja, det er jo ret, professor Der, der er et kors oppe på toppen af en øj Nå, ja, ja, jeg troede det ellers, var, det var et kors Blip, jeg ikke, jeg, jeg synes, jeg er. Ja, et kors Herre Tone Sol, de er vores redningsmand Kom, vi danser en glædestans Se nu danser så til den gamle mad nej, det kan I slet ikke jo, se, det der. i morgen tager vi hakker os bader og spader i jollen og råd i land Skatten må ligge ved foden af korset Kan du ikke huske, der stod i pergamentet, at ørnens kors med stråle Bæle med fladan og blæksmutter, du har ret, professor Bravo, de er en hædersmand Nej, er en hædersmand Nej, de er en hædersmand Takket være dem har vi skatten i morgen og så gode nat, Vi er klar til at lade ved solopgang. Så Sov godt. Tak lige på årene, mine herrer. Så bliver I lige så gode til at roe, som I er til at pumpe. Hive høj, hive høj. Hå, bravo. Lad toge i bunden. Hop så i land. Au. I to læg årene pæt på plads jeg har fået sat i skoven. Kom bare i forvejen, en Det er han rendte i forvejen. Han står over derhen. Lad os se, hvad han har fundet. Uha, det er jo menneskekran og skeletter. Må der skulle være sørøvere? Nej, det er snarere indfødte, der er blevet dræbt i kamp, og senere et af deres fjender. Altså spist. Så, så er han måske kanibale... Bæ, bæ, bæ, bæ. Ja, de mener kanibaler. Det vil vise sig. Kom, vi fortsætter. Åh, oh, i forbistrøde slygtan, der spænder ben for en ærlig sølvmand. Ja, kaptajn, en urskov er noget andet end et skibsted. Så har nu han fundet noget igen. Kom, han er der derhenne i buskene. Nej, se... En kæmpe mæssig træstatue Og den forestiller min sande den af Haddock Læg mærke til munden Det har gjort et mægtigt indtryk for det indfødte Første gang han brølede Splitte mine bremsejl Splitte mine bremsejl Hvad er da los kaptajn? Vi er her Hvem råbte op? Hvad var det ikke dig? Åh, oh, ikke Men splitter mine bremsejl, der er jo ridderen af mine bremsejl Hvad i hel? Det kom dig her råk fra Ikke en sjæl Øen er forhekset kapitalen Lad os hellere os ombord Jeg vil endda øh, sige øh, Lad os skynde os overordentligt ombord Fortsets usyre Prækande rød Det gør I selv ved at torskepanner Kom frem hvis I tør Hulebensvin, tøffelhælde, undermålere Nubber, grøk Sælger, pisse Undermålere Klap kæmperne i Klap kæmperne i Spiller Rødte fjæs, rødte fjæs, Det er katten, rottefjæs. du med pappegøyer. Ja, papegøjer. Generation efter generation har de holdt din forfædres ordforråd i live Rødte fjæs med rød Rødte fjæs Fidt fidt Lad penne, lad penne. Jeg skal sige, jeg fladpænder Det er mig, det vil jeg, så skal jeg lave jer om til fuglebostejer i forpludskede stømper I står dog ned, kaptajn, det er jo kun papegøjer. Må ja, du er ret vi må hellere se at komme hen til korset, så vi kan se fra skivlet. Så er vi ved ørnens kors, de her. Hvad betyder de der snit i bakken? Det er en kalender. Rædder Haddock har talt dagene som en anden Robinson-kose. Et lille snit til hverdagen og et længere til søndage. Kammeratter, fat spaderne en flaske rum til den, der finder skatten. En leder de efter noget? Ja, så kan måske pendulet. Så med deres pendul. Det ser jeg helt. Ja, det er rigtigt. Det er stadig mod vest. Sikkert stort hul. De har gravet. Hvad må de lede efter? Vi kan lige så godt holde op. Der er noget, der ikke stemmer. Nå, Nå. og hvad er så det, om jeg må spørge? Tænk dig om. Hvis ridderen tog skatten med i land, tror du så ikke han tog den med sig, da han rejste herfra? Jo, så var også en du svinger, der, der fik os nok på den skovtur. Mm. Skatten er sikkert stadig på havets bund. Jeg kunne kvæle den gamle orm, om et af sene hesten. Mm, det er det, jeg hele tiden har sagt, vi skal længere mod vest. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, og tager de mit pendue. Ja, jeg gør også smide det så langt mod vest, som jeg overhovedet kan, og jeg kan trække det ned. Så, vi råber tilbage til Sirius. Hvad må er så sur for? Det mener han da ikke. Jamen, to tjæger. Har ha, ha, du fundet mit pendul? Tak skal du have. Ja, nu leger vi altså ikke mere. Hvor er nu de to siamesiske tvillinger? Jeg tror, de fulgte efter os. Du og Du Pong. Nej, ja, det skal de ikke spekulere på. Terje fandt pendulet til mig. Ej, hvis jeg ikke slipper for den nattule, så eksploderer jeg. Pil nu ørerne lidt, kaptajn. Jeg skal nok finde de to fyre. Hej, Du og Du Se så for luft under sutterne. Hvad har I lavet? Jo, nu havde vi jo gravet et hul, og det, det var jo stort. Og så synes vi, at det var bedre dækket til igen, for ikke nogen skulle falde i det. Kom så om på og stø fra den. Træk rest til borgerne. Tintin, er stadig efter den skat? Nej, kaptajn. Det vil være uforsvarligt efter at have været så længe væk. Vi har indgjørningens galionfigur. Jeg forestår, at vi sætter kursen hjem efter i morgen. Godt. Som du ved, Tintin. Tårsted, ja, det er snart en uge siden, vi forlod øen. Ja, det er fordi jeg savner ham. Men jeg har ikke set noget til Torne Sol siden i søndags. Nå, han dukker vel nok op. Mm, hallo, de taler med redaktør Kronikkenberg. Sand lige Rasmussen og en fotografer ned til Icai 4. Seriøs ekspeditionen er ved at lægge til der. Sig, jeg venter en god historie til fortiden. så vil jeg tage pænt afsked. Mine apparater bliver hentet i morgen. Og så føler jeg trang til at takke dem. De har været enestående imod mig. Det skal de have tak for. Jo, jo, jo, jo. Ja. Jo, takket ved dem. blev denne rejse et uforglemmeligt minde. Nå, ja, ja. I lige måde. Øh, uh, undskyld, de her journalist Rasmussen fra Morgenbladet. Det er en sprøjte, der vreder op om vores rejse. Netop, og nu vil vi gerne bringe en øjenvidende beretning om hele turen. Med glæde. Desværre har jeg ikke tid, men min sekretær, det er professor Tone han kan besvare alle spørgsmål. Her professor angående skatten. Mm, ja, jeg har den i tasken. I tasken? Det kan der ikke være. Ja, ellers da, det skal jeg nok, jeg skal nok selv bære den. Hvad består den der skat af? Er det guld og eddelstene? Det lyder utroligt, det de fortæller mig der. Jeg forstår ikke, professor Tornesolp. Nej, naturligvis. Men lyt til et godt råd. Lad være med at fortælle det til nogen. Mig kan de stole på. Det bliver mellem os. Ja, her kaptajn, nu er vores mission jo endt. Vi skræmte åbenbart fugl sådan, at de fik en fredelig rejse. Nå, og hvad vil I nu tage til? I er lidt trætte af rejselivet, så vi tager på spejderlejr med detektivforeningen. Så har jeg ikke dig, koffee, jeg har god goddag, professor. Hvad skylder jeg æren? Tak selv. Jeg kommer for at levere disse dokumenter tilbage. Hvad for dokumenter? Pergamenterne, der lå i det skrin, de fandt, dem har jeg restaureret og, og limet sammen. Det bliver det, det ret ulæsligt, men noget af det kan man godt tyde. Må ikke kaptajnen er interesseret i det? Himmel og hav. Kom, vi løber hen til Haddock. Det er lige om hjørnet. Så læste hvad der står, menneske. Hm. Det står: Nu er vi konge af Guds nåde i Frankrig, belønner herved, hvor kære velvalte Frans, og jeg er haddock. For hans bedrifter. Krutter kan helt jeg. Nej, læs videre. Der står min sjæl. en Møllenborg. M Møllenborg. Det, det, det er mit. Jeg, jeg, jeg, jeg ved så. Men desværre står der. Her i avisen. Offentlig auktion. Det gøres her med. Vidderligt. At man løfter den 9. Sætter. Slotten Møllenborg til tvangsauktionen. Hvad siger du til det, kaptajn? Dit familieslot er kort sagt til salg. Du må købe det tilbage. For hvad? Ja, det må jeg indrømme. Der skal mange penge til. Ja, og hvis I bare har fundet en skyre skat, så er der ikke noget problem. Jo, kaptajn. De må købe slottet tilbage. For hvad? Jeg ja, ja, penge. Jeg har i hvert fald ikke nogen. Har de måske? Ja, penge spiller ikke nogen rolle. Marineministeriet har betalt mig en kæmpe sum for mine opfindelser, som jeg, takket være dem, kaptajn, fik genbrød på rejsen. Så lad os da købe slottet sammen. Godt. Så er det slot ikke længere til salg. Så fik du alligevel dit slot, kaptajn. Her er den tal, jeg ringede til dig fra. Men vent bare, til du har set det hele. Nu skal du først se kælderen, hvor jeg var fange. Milde Moses. Sikke en bunke rærelse. Ja, det var Brødrene Fugls pultekammer. Der står evangelisten Johannes. Her har nok været gang. Hvad synes du om dine besiddelser? Jeg er dybt imponeret. Herdag, jeg husker pludselig, at evangelisten Johannes også kaldes Ørnen fra Patmos. For de han nedskrev sin åbenbaring på Patmos. Kunstnere fremstiller ham altid sammen med en ørn. Og en globus. Ja, og, og lige på det sted, vi fandt vores ø, sidder der en knap. Tryk en gang, så ser vi, hvad der sker. det, der giver ikke over? Den er stopfyldt med diamanter og brillanter, rubiner og hvad vil jeg? Nej, endelig har vi fundet Rackham den Røde Skat. Se, hvor det fungler. Fantastisk. Sådan har han altså taget skatten med hjem fra indgørningen. Tænk, vi har søgt næsten til jordens ende. Og, og så har den ligget lige hvor snuden er os hele tiden. Jeg har aldrig set og kronjuveler i mit liv. Tys er jeg hører nogen nærme sig. Ja, jeg vidste det er, det er jo det, jeg siger. Når enden er god, er alting godt. Nå, er så... det glæder mig at se, at de har fundet skatten. Ja, vores eventyr fik en lykkelig slutning. Mm, ellers tak ikke, før, maden. Hør, professor, når enden er god, er alting når godt. Nå, bevares, men øjeblikket er nu mere egnet til at sige, når enden er god, er alting godt.